بدهته غ حسنهوي فر حه غده بده حسه د خته خ بتي شوي فن الله ب ش الله او بله مشي نو د الله همدونونه و چې شکر دی د شو مووت مفتري فخ في اسلام فن الله زله شاب ش الله بله ک چاله جو غړي لاخې چاده چې فلا تذهب نفسو قالم محلہ کوا زان پدی بانی حسرات اند وجدہ سوسنونا اف سوسنونا بکی ازان بحلہ کی یقنن اللہ پو یرے بمایسنون پاس بانی چیدوی کئی جوڑیئے واللہو اللہ اللہ غزات چرالی کی بادونا فتسیرو صحابا نوچد کی وریضا فسخناہو بوزو منگ دیلرا الہ بلد مئی دن اکلی وشدہ فاہینا به لردہ تازکو منگا پدی با نظم کا بادمو تیارو سوچے دودہ دینا زما کې دېم زما کېلم او موت ثابت کړی لري نو چې انسان نظم کې د حيات او د موت په دې دلیلو سوچکی سوچ کینای کې مرتفق کاری نظم کې موت اگر چا تښ کاری او زما کې موت ته دې زما د موت په حالت کې دا باران نکېږي نو کډیر رټونه ورته او تړي جوار وتا اړې ريبه په خپل اپری د خواغشان چرته په ترقی باندې دا په موت باندې ثابت تا چلا کې نو دې کې حيات راشیت ازگی په دا انسانانو ثانانو کې مله حیات او موت پیدا کړې دي انبيانو له موت او حیات ثابت کړې دي نو موت جدا حالت ده او حیات جدا حالت ده کذالک النشور دا رنگي پرته کېدلی ویر حیات الاول انبیا نه مني تاسو د قران تهریب کوي ځکه موت ته کې تاسو نه مني دې موت ته کې ضرورت اوس کوي انکه ميتون او انهم ميتون ته به دوی به وما محمد الا رسول قال خلل من قبله الرسل افايم ما توقتلن قلبتم ها ما توقتلن قلبتم دې سره واسو کې تعویل بابا کې کې تعویل خو بګيني کې من کانا يريد للزا سچرا دلې دې عزت او فلل الله عزت جميعا الله د عزتونه ټوله عزت ممبرای او مال او دولت کې نشټه بځای کې عزت نشټه عزت دار چې الله د نارضای من جوور چا بے عزت کنے دیلی دیلی دارنگی اونا کار بیران چا بے عزت کنے دیلی دیلی امن جوران لمیشه مچان راجی و مچان دی بونی گی چار چا او دا ویرا پیر سیبو چیلے شی او چیلے لسی ها او چیلے شی دا پلانے ر پلانے دی دا, دا غلطی خبره ها داوی د دا خلونا راوزی دا یاد د منافق بارک موچ منافقم دا چې دې کله یو طرف ته او کله بل طرف روان دي عزت لاټې فالل الله عزت تو جمعې عزت دونه خو لاسه غري منافق هغه طرف دی چې کم طرف ته عزت ورته ملاويږي دشي خوګه پستا ال وا ورته ملاويږي آل تکه ډیر زیات دي چې کم زنه ملاويږي نو آل تکه کم دي فالل الله عزت تو جميعا عطا الله شابخاري الله دې پر رحمتون وليږي اګه زما استاد فرمایل وی اګه ورځي ناشته یا سڑه راغی شنی جامیه دی شین پتکه والی وی او راغی جماعت تا وی جماعت کی که ناسته یا تاولاشا بخاری دیتا قوسو که نوی دوی زد مویندین بابا در بار سپیه ما وی خواهی که ناست اغا تا لالو کوتا که راولو او کمری تی دن نکر او کمری دن نا تا لک لزان پسیم او شروع پیوکڑا ګله یو ګړټو کله بل ګړټو او پاغا لور باندې وې او خې پزړې يخکه وې زده خدای سپې جماعت کې نه پریدم د امام نو دین بابا دربار سپې راغلی ها دا ته چا ویلی چې د دې جماعت ترازه د خدای سپې نه پریدم دا وې زده خدای سپې او زده بابا سپې د خدای نو خو خير به سالي د بابا نو به 10 کلمت وېبو دې الله تهږي کلمې پاکي والعمل الصالح يرفعه عمل الصالح چې دینو چې د دې مسلې توحید لرا کلمې توې بیلرا یا بل معنا والعمل الصالح يرفعه عمل الصالح چې وینې قبلې دا عمل د مسلې توحید او ولذین یمګرونګه سانځي د بیرونکې ناکارا دې لرا ځاځځړې ومکروا لایک هو یبور تدبیر دې خلقو هلاک دی wala khalaqakum illa bi raglidin khawrina summa minnutwadin bi ayy usajkiy bunna be garzuli tasu jola jola wa ma tahmilu min unsan nubariyo zanana wala tazu illa bilmihi nagdi magar bilm daalla wa ma yumaru mim muammarin umar natiryo umar tirunke wala yunqasu min umrihi aw kamanishikule dumrit bidadna illa fi مولانا عبدالخی لیکن نوی رحمت اللہ لے دپا لگ عمر کے تصنیفات کڑیو او پا ہر پنکی ددو کتاب دے ہر پنکی دیر قابل عالمو او لگ عمرو پا لگ عمر کے دے وفاد شویو زمان استاز محترم اللہ ما محمد طویب تواہری فرمائل چه ددو تربیت دیر خشویو تربیت دی پا دی خشو دیر پا دے خشویو چه پلار معالمو او هغه پلار ورته دیر خوه درویات ورکړو او خځینه ولجول کړیو کمرې ولجوڑا کړی وا په کمرې کې سلور ترته دروازه وي پای کې دا دسمه دي دا د سار سره پروګرام ولکړو او هر دروازه کې به ورته چپړی او سبق به ورتوي دا هر دروازې کې چپړې ځکه چا سينه په دې دروازه وځي او چپړې اغه ځکه کې نوسته نه نا چې زه نه شي د طالب لا طالب لا د طالبې په زمانه کې دا کار په کار شي دا غځه هین پنې غډ وړيږي چې ذهن غډ وړ شي دا غنه سبق پاتې شي نو چې ذهن په دینه غډ وړيږي یو را دي پلار سر را واندی پلار او دا سبق وی سبق باندې نه پوي دا پلار او ته وی بچیا ست ذهن د کار نه کوي هوا سي یو کولال روانو په قرباني لوخي خيو مې زم ما ذهن خر را او گرزی دو یادا پجاتی را او گرزی دو نو دیکی چه با سو لوخی ماتی وی خر ازا نو دلاشتی اونی پا مند مند روانده ازوی دلاشتی نیوله ده اکلال پسی ورسی دلاغت تا یودری گرو را او در دو ویده دی خر نده که جاوه دا کسی شده او گرزو دا بورا دیکی چه سمر لوخی مات جزا در کوم خراوی گرزوه اگر او غورځو نه عايکي چې څو لوخي ما چې ویش مارل نو داږي پیسې ولا ورکړي زوی ته زه نه کولا شو یا وی راځو چې کیناسه سبق ته زه نه کولا او سبق یاد کو وی راځو سبق ویلې شي ذهن نه ولا بوج لري کوم زما یو استاد و باجوړکي مولانا یوسف فاروقي الله دې عمر کې برکت واچي اغه فرمایل وی عبدالحيک نوی رحمت الله علیه د دیار لسوکالو مرغې به ویشتي او طالبان بور سخو سبق بیوی یو رضی یو غټ عالم راگه او دا عبدالحی لیکن رحمت اللہ علی سی فتونی وری دلو چی قابل عالم ده او مری د دا دیار لسو کالو میچی سنگا راگه تالیبان ناروان دی سبق چوٹیو شوه غٹ غٹ تالیبان دی ناگین تا پوسو که مولانا عبدالحی بکنزه کی ویا خود ای زنگل که گو ردل تا بچر تا مرغی ولی وڑو که انو دیار ل نو آغا څنګه سنگا وی راغی وی کتا نو آغا مرغی ویشتی در عالم تیتا پوسو که وی زستان وی تا عبدالحای وی کتاب به وی زستان شرجامی ویم وی خوال غزن امتحان اخلم عبدالحای <سؤال> لیک نوی رحمت اللہ لیتی امتحان واقسته ولو که الگ امتحان امتحانی تی واقسته وی تا شرجامی نشوی ری تا با زمان نحو میر وی ولو که کتاب بیا برانا کافی هدیتون نه وه بیا کافیه بیا شرجامي وین ته په نه امیر باندې نوږه ما نه امیر کې ته پوس نو او ته زمانه شرجامي و وړو کې تقریبا د نور لس کال عمر کې بیا وفات شو و مولانا یوسف نو ما دا وری دیلو خو عمر کې هغه ډیر کتابون لیکلو په پان پن کې دا کتاب ډیر قابل وایي بیا دا هغه د خلی خبره دا وي تقریبا دومره عمر و ان فی ذالک علال الله یسیر طالبای زمانه کې جسم را ذهن کولاوی ما غمرخصه بقیاوی ان ذالک علال الله یسیر یقین انده په الله باندې اسانی او طالب جسم را صفاز کې نه د ذهن کولاوی او چې کم غندونو ځکه دناستی نه د ذهن بخراوی غندزه سره ذهن خرابېږي او لا کوم چې ګوري بعض طالبانی دا ویزه ته چورشي او ګوري اګه کمرې ته ورشي مې یو تراتب شیطان پر توږ ځړندي بل تراتب غندو نه جامي بل تراتب بل سي اواز غندو نه وينو زه نه خرابي اكم زه کې چېږي ناغزه صفاي دي لا پکارل چې دې صفاس عادي نو زه نه مي ګلای ورسره و ما يستويل بحراني فراد ازبون فرات نو برابرۍ کې دوه دریاونه هاذا ازبون فرات دایو خوک دې ډیر سائقون شرابو خو دېري دونګي ریسکل لګت اسکل لري وحازا ملخون اجاج دابل لیتری و مالکین و من کل انتاکلونا دا هر یو نخوری تاسو لحمن توریاغ و خطازا و تستخرجونا حلیتن روباس اکالی تلبسونا اچه اغنده ی غیلرا اچه و ی غیلرا و ترالف القابین و کشتائی پدیکی روس کون کیو بولرا دیده پارا چولتو و ایده فضل دا اللانا من فضلی ہی مانا حلال رزق دا جماعت نمچوزی اللہ امین یا اسألو کا من فضلیک اللہ حلال رزق د نقوارم فضل حالال لزېویللی کې والله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تشون خا مخجی شګو باسي نباسي شپ پهور کې نباسی ورس پشپږې وسهخره شمساول کمراته بیکین و اوپومئه ی روان دی نیټې مقرريتا ظ کوم الله او ر بکم دا چې پتون وال الله الله ل استار دی والله د نهتهدوننا ک سانچرابلی مندوننی بیدلهنا۔ ما يملكونه من قدير واجدان ني باند آزاد تار د کجوري داډوکي انت دوهم کرا او بلې دی لرا لا يسمعوا دوه قوم نار يوا ساسو لا يسمعوا نار دوه قوم اوا ساسو ولو سمعوا کجري وري لو سمع لو وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ وَادَّارُوا مُسْتَجَابٌ لَكُمْ جَوَابٌ نَشِي دَرکولې چې جواب نشي درکولې نو اړېدو ته څه ضرورت دی اړېدلې او کېادېنه کې شي جواب نشی درکولې او يوم القيامه به روزه قیامت يغورو نبي شرك کوم انکار بهږي تاسو په دې شرک باندې شرکسته ویلې دا کوي باندې رامد شي بابا ولا ينبي وکامسلو خبير خبر به نه را په شان خبرو له خبردار بچا یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراؤ الاللہ تا سٹول محتاج اللہ تا تول اللہ تا محتاج اے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمائی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغناء وطلب الناس الغناء فاستقبل الفقر فقر مانگا فقر پسیلالو فقر انطلب کو اللہ مانگا مالداری مانگا مالداری راکلو مانگا مالدار کلو او خل کو مالدارای پسی قدمونه واغسل نټول مروګي دیو ته دی. گی چرتہ مالن شلا مالدار خلک سترګي به وږي والله هو الغني الحميد الله به پرواسته اله شیره علامه ابن قیم رحمت الله علیه تخفل استاد وی جمالداري دا دا او غنا دا دا چې جیب کې کمی پېسي دي اواغه پېسي ستا جيب جیب لاړي شي او چې کوم وخت یی ستجیب کې پیسو وي او ستاز له په کوم حالت باندې او چې پیسو یی جیب نه لاړي چې بیا د خپل حالت باندې چې بدل شي وې نه ازو دې ور پسې خفه شي وې نه نه تغینا ویلې کیو خو کزړو ور پسې خفه کېده نه نه فقردې او دا محتاجیدا غنا در کې نشتا مالداری در کې نشتا این یش یذهبکم کوارلری به کی تاسو د مقدس مکنا ويات بخلق جدید رابولی نوې خلکا قرآن کی خلق قرآن و د کرو خلکو دقرآهمون نه الله بم لري کې الله به نو خلک رالی ی به قآووم وقرآ بده ک و ماذا ل کاال الله بیازی نې دا کار په الله باګرانو الله ترس سادي والله د زیرووااضره دومیزره وخوره اخرى ک دذین مب قدر روړ الله قدر منکی ک قدر یو نکه نو داسې به پادې شوو بیا به آرمان کې یو جاړی با چې دا سط کې پې ولا تذرو عذره مذرو خرا نبار یو بار اونکه بار د بل شاه د گنا ولا او کچه چا و هی دی یو بوج و الله الهم ليها تر د خپل بوجتا لا يحمل منه شيء نش لري کوله دا غي نس شي ولو كان ذا قربا اگر کدا وی ډیر خپلا ذا قربا ډیر نيز دی دا مدعو چاته شواز شوي کدا ډیر نيز و هغه دې نشي وچاله وله چرائشه تمي روري تمي پلاري تمي دوستي چې دا ګناده نه لګو چاتکم نشي چا دې وچاله وله ان واع تنذر الذين يقنا يريتاكسان يہ شونارہ بوم چې ریګی درخپلنا بل غیب نادیدا او درس مون ذکر وی ومانتا زکا چا جزان پاک یتنن پاک والیدا ځان لره دے ویل الله المسیر الله تعالی ګرځینلی و ما است ویلا ما والبشیر نہ ولذلومات ولا, ولا نور نه دیریو نران اگانی ولذل وله حرور نسور یو نپیتاو نسور یو نپیتاو دا برابر نی دی دا چره نه برابر دا تیرہ دورہ دروجه نه او بلہ روزہ کی ها یو را درس کی دا زما اولنی روزہ کی ذو بارته درس کی تب میوا ساړک یدل جمی مو روزہ کی نو د بدرې په غاړه باندې ناستوم تم او لکل مم کوله تکلیب تکلیف وراته او شیخ دادې وی ولا ظلم ولا الحرور نسورونی پیتا ویناراسته با ها د نور نور ته نازې پیتا ته وناستې په هغه کې وړې کوي نو ما سره خوا کې ملګریو اوی را تاو کتلوي خاندل نو ملامت شوم مای داولا نیزلو چې دل تره واتم اغم دا اوزر دا وجینا ولا زرلو ولا الحرور نسور اونی پیتاو ومایستا وله یا ولا لموات مخ که دی دا زمان چانه دی گیر کرده پنچ پیر که شیخ دا چی وزا زباول ناسم پا دوره که خدا دوک کالا دری کالا تقریبا نسو چه اغاول دی زنشم گیروله زبا دل تیما م دې ځای نظر څه دې نشم طالبان ور تشبیرون کويل تا او دا هر یو غوړی چې زوستاسته مخامخ کېنم شیخ ته ها خدای دې کالوشو تقریبا چې دل نه نو دې نظر څه دې ول نه نشم ناغزیرا نور طالبان کې چې ما دریم سلورم یا پنځن صد کې ځای راشي خو بیا مخامخ ناظم شیخ که دریم سلورم یا پنځن صد کې ځای راغلي د دې کالوشو خو مخامخ ورته کېنم وا ما يسوي لا هيا ولا لاموات تیرا روجا کی خدوم را غणा وا چې زیدل یې دل نه ده سره دا ولی ورزینه دومره غणा جوړه شی وا چې دنه مدرسې کې زنه ملاوي ده نو ځکه په دویم ورځ بیا لاړم په ولورزه کې لګو ما چې لاړم نو به شي دنه مزنه ملاوي ده نو د مجبورای نه ځبیا بار کیناستم یو لاچیو دا غې د لاندې مدرسې نشراوزی اگېر ته مخامخ دا مې جرامیر کوړ تا وجريته مخامخ لاچی الدود هغه لا نې وناستو دا, دا ولنې دوره و چې دا ځکه زکه ناستم زکه غاڼه و ډېره زیاته و نه زیدل زما شوق دای چې زو استاد تمخامخ کینن او دا وېره امخامخ ته کې ناستو اثر دا دی چلارته یو سوټی کې و خودل یني چرته منګاو چرته علم کوو لا ګران کارو علم دا د الله نعمت دی او دا, دا الله فضل دا دا لا پوخ خمه ملاوی دا په قابلیت نه ملاوی او دا په نسب او خاندان نه ملاوی دا دا الله په فضل ملاوی خو استادانو سره زمانه حیاتی مینبوا او ب... استاد تذری استاد چې زماله سبق چې ماته کله ویل زبرته مخامخ ناشتم دا زما عادت او طریقہ بوا او وی تبه می ډیر کتل سبق تبه می کم کتل استاد تبه می ډیر کتل دوستاس په دیدن باندې ماړیدم ها اثر دا دی چەڵاړه تدخپل کتاب اخدمت نشیب ک الله لري تر قیامت تر مرګ پورې دا جاری ساتي زمونږه والذل والحرون سورې ونبي داو وما يستوي لاحيا ولا موات نه برابرېږي ژوند یو نمړه ان الله یسمی مئیشا الله اورې چا د چی وما انتا بمسمی من فالقبور نی تا روان کې اجا دا شي قبرونو کې نه وکړه دی نور سپاتې شي وما انتا بی موسمه امن فی القبر وی پیغمبر تنیو رو انکی اگر چا تا چی قبرو نو کی دی ها وی بلح یاؤن ولکی اللہ تشورون بلح یاؤن وی دوی جوان دیدی گوره دا پیغمبران و حیاتوی نمانی اوی گوره سمال موتان نمانی ور تدیس رسکی و ما انتا بی موسمه امن فی القبر یو سوا یا تو نا پیز آلوم بطور نمونا یادی که زان یونس را والا نمبر انتیس سمال موتا قرآن رد کئی مڑی ناوری اونتیسو یوکام درشم فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم اور الله اللہ من میں جما استاد سگی ان کن ان عبادت کم لغا پھلین یقینا من گا استاد سو عبادت نہ خبر اولیا تاسو جی کم زمن خبر نہ راغلی زمن عبادت کم کڑے دے کم منختم ختم کڑے دا منتی ان کن ان عبادت کم لغا پھلین قسم به من استاد عبادت نہ خبرو دارنگ صورت براہ درواڑو 14 نمبر یاد دیار لسما سی پارا لهو دا و د حق ولذینا یذون من دونه لا استجیبون لهم بشی اګه سان چربلې بيدالانا نور سوګرا بلې لا استجیبون لهم بشی جواب نشي ورکولې دی لربې شی باندې اې شی باندې ول جواب نشي ورکولې کباځه خلکو یی چر دایاتو نه خو د کافرو بارکی دي اور تاسو د حيات دسه د پارا ثابته وې دا تاسو مې دې کې تاسو مخکته دا چې حيات الله ثابتوي ام بیاولہ نو دنیا حيات الله ثابتوي چې دوی مونږه ندیر پارا چیرې دوی مونږ ته پیداو نقصان په مونږ باندې سورې دي نو ورته یو قدار د کافر او یا تونه په تاسو باندې مونږ استعمالو بیا لا استجیبون لهم بشی جواب نشور ګولې دی لره پیسې باندې الا که باسی دی کفهه للماء خوشر تلار کلاوي کنه جهيات الانبياء ثابتي خوشر تلار کولاوي کنه سما المعتا ثابتي خوشر تلار کولاوي کنه نورې سمات لا دې ديږي دي دا خدوم را د اختلافي مسله نه ده دا اختلاف خبر از کوم وسو بعض خلک وي د اختلافي مسله ده د اختلافي مسلې وضاحت زکم الا كباسي د كفي اله الماء مغر پوشاند غولونکی ورګولر او بوتا ليبلو غفاه و ما هو ببالغه چور يخلد ديتا او ندی داو برسی دنکی دا دخلی دا وما دواء الکافرین الا فی ظلال ندا بلناد الکافر و مگر پگم رائی که چلی ورطا ولی جواب نشی در کولے سورت نحا لوگو رئی نمبر بیس سورلس مسیح پارا والذين يدون من دون الله لا يخلقون شئا آكسان جرابل بي داللاناني شئ پیدا قوليش شئ وهم يخلقون ودو بي پیدا شئ ويدي اموات غيرو احيا مل دي اموات مل, مل, مل دي غيرو احيا غيرو احيا جوانديني دي غیر احیا ویلې ویلې دا تاکید د ماتوني وکوري ا سينه چې څوک دا وی چې ماډ خوبته ویلې کیږي ماډ خوبته ویلې کیږي د کېدوته ویلې کیږي ورته وادل دغه غیر احیا تاکید راغی د پارا ذکر کو غیر احیا جو ني ني و ما يشرونا ايانا يبسون نکوېږي چې کله و پورته غلې شي زمو استاد فرمایل وي شيخ القران نور الله مرقدهو یو مناظره کې دا یاد وي ما يشرون دینه وایږي کله ورته کلیشي نو دو ها داګای مولاوی ته شورون دیتا شورون ته شورون ته شورون ها ویشه ورته کلیكينا دوسرے نه حلو ما و ما شورونا ایانا یوبسون پاته ورته نه لګیشي کله ورته دا پاته ورته نه لګی سورتی روم ګورئی سورتی روم یا وشته مصی اول سورتی نه مل ګورئی पारा اتياي ميات ان کلات اسم الموتا یقینا تنشور اوله ملوتا ولا تسمو ثم دع اذا ولومديرين موري خل لري خبره کون تا نشا راولے کلش اگرزی شاکو ان کی ملو تا نشا راولے پیغمبرہ دارنگی روم راوان ہوئی یہ وشت باون نمبر ریات فا انکلات اسم الموتا ی غنان ته نشور ولې مړوتا आवाज ولات اسمه وسم دعا اذا ولومدبرين نشور ولې ګونتا आवाज کله چې وګرځي شا کوونکی پیغمبر نشور ولې ورتا کون دې نشور ولې نارنګي سورتي احقاب راوال ویلګ شپګیشته می سيپاري ولا نه مخ غڑ گم راہا دا چانا چی ربلی بی دا اللہ ناغسو گا لا استجیبو لہو الہیو من القیاما چی جواب نشی ورکولے دل رتر قیامتا جواب نشی درکولے صلح ور تشخی وحی وی همان دوائیم غافلون دوی دو بلنی دو دین ناخبر دی بلنی ناخبر دیوی اوری سی مال موتاشتا او صورت بقرال اگر آوالوی آد نمبر ایک وَلَا تَقُولُو لِمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتٌ وَلَا تَقُولُو مُوَيَا اچھا تا چھو وَجَلِشِ وِذِي پلار دالللہی کی اموات ملو دا بس ملو یقتلو خورتوی کانا وجلشی وی دی مل باورتانوی مل باورتوائی خوابس مل باورتانوائی بل احیاءن بلکتوی جوندی دی جوندی ولاکن اللہ تشورون لیکن تاس چه تاسو پی نپوئی گئی نو جواندی ریشی گئی نا اللہ ہی تاسو پی نپوئی گئی ورطوا یخا حیات خو ثابتی خسورتی علمران راوالا ولگا آیت نمار ایک سو اندتر لدی تفصیل دیر پا کارو خو وقت دیر کمی نو تفصیل شو کولے څګنې دا ورځ زمونږه نیمګړی لاله زمونږ سره ډاک پړا شو ایس وضاحت مونږو لفظي ترجمه ورې دلی وضاحت به کې سم نه وي وخت کمي درېګې بیس نګي ولا ته سبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات امواته ګومان مګو پا که سانو چې وجلې شي کې دا بسمળો مفتی ځان په دې یاد په مان نه پوي د دريبه ولا ته سبن لا تهسبن الذين باندې تاوي دره تاوي دو لا تهسبن الذين ګمان دیونه کی پتا سبانه الذين اغه کسان کوم کسانو اي اغه منافقان نو قتلوا سره بیاځکه اغه کسان قتلوا بیا دې سره څه کوي او دو او مفتي دی وی ها مفتيار چې غوfti مفتي دغه حالت چې بیا په قران نه کوی ولا تاسبن الذینا غمان مکو با غسانو قتلوی چوجلې شوی دی بسبیل الله بل اراد الله که مواتا د بسمو بل احیاون بلکی ژوندنی ایند ربیهم بنی زرد د دی یورزقون رزق ورکولشی رزق ورکولشی اوس دې تا خیالو کې دلته کلمات لګ زیات کړل یورزقون رزق ورکولشی سورت البقره کې لکه لاته شرو نو وی ادلته رزق ورکول شي او غړو ایتونو مونږه تقریبا شپږ یادونه په واړه ول مخکي اټول کې دا وی چې غافل دي مړ دي ژوند دی نه دي ا دې دوا ایتونو کې وی چې ژوند دی دې سماتلاوه ورته دوی لا خو رزق شي نور رزق چا وړي دا تا رته لیدلې نه وې تاوله چرته ډوډۍ وځي په وړه دا دې یا به بیا ولې چیرته ډوړې کړي راي ورای الله یې زه خوري کنه نو تاوله چیرته ډوړې کړي دا فاطیقه او پاجر لړ ډوړې کې تو عام ولکه واغلنه کې پیغمبر لو شهید لنه کې وای زه پریدا نه کې ول غریب به واست نه کېږي خو چیرې زه هغه هغه نو دنیا کې خو چې سو غرزه خو لري نو دا خې جدا حالت ته کېنه او د اسمت یې کېنه کې مبیا هو فقبر کی او دسماتین کی ستا خبر وای زم خبر انا دات چکه خبر و منی نو صحابہ مللی شهیدان مللی د دنیا پہ اعتبار او د برزخ په دیبا باندې غوږی جوندې دي د برزخ جون منګره کافر ومنو د انبیای ومنو د شهیدانو ومنو او د یو عالم نه په خېټه کې جون دې لري بچې او هغه د خېټه بچې هغه انسان هغه په خېټه کې خوراک کوي خو په خلو باندې نه کوي اذنوم په ذریه باندې کوي آلته او د اسما نشتا دنیا تجراي دنیا کې بخورا کې خدای خليفه ذریعہ باندې کې چې د خليفه ذریعہ باندې کې د اسما ته ب کې خبر کې الله رزق ورلو ورکی برزخ کې ورکی خو په کوم اعتبار اغه څنګه دې معلوم کې دی دیونګ څنګه دې معلوم چې په کومه طریقه باندې ورکی هغه الله خبر دی داګه نه یو خبر و سیمال موتامړی او یو کناوري نو ناوري حدیث کې جراوي چې نبيله اسلام کلاګه راغل و قلیبی با در والو لرا اوغی تا ویدی دی چه حل و جد ما و در ربکم حقا تاز دا اللہ و در اشتیو مندلکنا مو خود الله و در اشتیو مندل امر رضا د الله دا اللہ رسول و لیدوی هوری سو نبیل اسلامی آل دی و سوری و سی اختلاف سی را پدق راغلی دی اختلافی مسلا دا صحابو چو پدق ازیکی و دی دای ور تسنگ و آورا ول نویا خدا د نبی اسلام معجزه واه په معجزه ورته الله ورولې دي دویم خبر ادا دا چې دا د غزيپورې خاص خبره وا دریمه خبر ادا چې دا د زجر د پارورتنې به اسلام ویلې لکه یو سره یو دا غزوی په نشکې نې وېشې عمرشي بغلا کې نې وېشې عمرشي پلار ولا راشي او هغه ته لګې او همړي غزوی دي او ته لګې وستا داسې داسې کوم په شرموني به شرمولم تاخده اغزوی اغزوی تا خو دې وی خو بازه از ما خاندان دې شرمو هغه زی تلګی از خو مړی دا ورته پدې طریقه باندې نشی کېنی زما د ازیو رېدل کی بلکې دا ورته پدې طریقه باندې نشی تا خو زما ر شرمو دې شرمو لم په شرمونو باندې زجر ورټنه ولا ورګی نه د زجر ورټنې هغه آواز ورته کی نبی علی سلام دا توبېغه نو زجر ورټ ویلی دی دامو یزادة دا نبی علیہ السلام وا پدقه مقام کې له صحابه اختلافات ودغینه بعد اختلاف نشتا عائشه رضی الله تعالی عنها اغا یتونه د قران پیشکی چې امولی ناوری او دا ثابتې په دی باندې د قران پیاتون باندې بل یو حدیث ته حدیث کې دا اراضي چې کلمړې په قبر کې دفن شي نو يسمع قران علیهم صحیح انه کې دا, دا روایت څخه بخاری او مسلم کې مشتا مشکات کې مشتم چې دمره کله قبر کې دفن شي خارې وواړ ولي شي او خلک روان شي نو دی د خپو کشارې اوري يسمع قران اليهم اوري کشارې د خپو ده دی نو د دې څه مطلب دی, دی. نوشان ورشا کشمیری رحمت الله علیه کوكب الدوری کې لیکلی دي هغه چې دا کې نهاده د سوراتنا یعنی اورې دل شي کوله بدل دانې کیرمونکړ ډېر په تلوار باندې راځي ډېر زرول راځي دا کې نه عادت ده دینا دا اوریدل نشي کولای او یو اورول یو یو اوریدل دي اورول الله کوي الله کې غړونه دی والته مورو ولې شي مړی ته مورو ولې شي ژوند دی نه غړونه ته ژوند دی تم نشو راولې اورول شي ورته پدې کې لګېږي ژوند نشته من ورتا پوران اور ولیشو نیشو من ولیا ورتا منګ ورتا ای پمم لگا ولیدے منګ ورتا لوٹ سپیکر مورا ولیدے اولہ گول ایم نی ورتا پدی ورتا اورو اور ول نی من چاللای ورتا ناوری منګ ورتا سنگ وا ورجوندو د ایمنیشو اور ولے نیم مڑی دیا دی مڑی اور ادل نی شیکولے او ولای کی غوینو الله یار چاتا ورولیشی پیغمبر تنیا اورون کی دیتا و ما انتبی مسلمین من فی القبور تنیا اورون کی اچادہ چی قبرونو کی دی این آنتا اللہ نظیر نیتا مگر یرا اونکے این آرسان اللہ کا بلحق بشیر و نظیر بیشکمگ د لراب پار دخکار کولو دا زیر ورکا انکے یرا ورکا انکے او د ټولو دیوبان و علماء دا اتفاقی مسئلہ چی مڈی ناوری ای چاپک اختلاف نرکڑے و این من امتن اللہ خلافی نظیر نشتی او امتا مگر تیر شیبائی کی وین یو کذب وکړه درو روجن کیداله را ته پتاه سره دروجن کیدیا که سانو پیغمبران چې په خوا ده دین او جاءدهم مل بیینات راغلی دوی دا رسولان نبی په کارو دلایل وو وبذبوری سه په بامه پې کیداله بروخانا عقلی نقلی وهې دلایل پیش کړی دي ثم اخذو الذين بهم امنون ولا کسان ان چې کوفری کړی دي نصر ان ایشو ان کار دما الان ترایت ان ګوری ان الله شې وېش کال انزل من السماء را وریدا اسمان نو ب فاخرنا بیه ربا سو بدی با نی سمراتم مختلفا الوانها میو ول و من الجبال تدغرن نا جددن بی توتری سپنی و حمرن اوسری بی مختلف الوانها رنگ رنگ گونی نی و غریبوسود او تک توردی و من الناس وباء باذ خلقنا و او د حیواناتنا ولنا میو د زنا ورنا دوا به اندیو انعام خاص دي مختلفون الوان و رنگ, رنگ رنگونه نیزه كذلك د قرنګ رنگونم تاسو لیدلئین انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یری هد الله نابونې ګانو د الله کې علماء ال علماء منګه د علماء خادمانیو کچارتہ د علماء د خوخاری راو منبه د حق پروسو علماء منبه رانجو گرزو منگ با داغی قدرو کو منگ با احترامو کو دا پروسو علماء و خادمانیو منگا داوی پیزار و منگا پخپل و جامو باندې صفا کو ها منگ دون را خدمت تا تیاریو او یو خو درباری مولیانی دوڑی غلب مولیانی چه دا خیط نروس روان دی ها اوسود که پاولی جوڑی کلی دی انما یخش اللہ من عباده العلماء یری که دا اللہ نا پا بندگان و دا علماء ان الله وش اللہ عزیزن غفور غالب دی بوونکي کے کاګه سان یو د کتاب الله ای شلو لی کتاب درس مونږ یې کړی نه خرچ یې کړی داس تناچور کړم نه دی ته په توخاره ير جون تجارتن می ته د تجارت نن تبورو چتا با بنشي ینه د عمل بدل کی به جنت وی یو فیهوم جورم د پاره جي برو ورکی دی لرا بدل دی کی دی فضل خپلنا ان غ فرورون شکوور ک نه الله بخون کې قبل اونکې داعمل د انسان وال د <متضح> اوهنالی <سؤال> کمینل کتاب کتاب چېی ک تاته د کتابنا هوله دا رتیاې مق رشتینے کو اونکې دا سجممکې د دی نري تا تماد کتاب و کې د پ غ به دا بلی ان الله ش کلله بنیگاه نخپلوبانې خام مخه خبردارلیدن کېما ورسنل کتابله دینا۔ بیا میراث کې ورګو حساب اګسانو دایسته فن حاجی جونګړی مې د خپل باندې ګانو نا ومنهم ظالم لنفسه باز دینه کمه انګي خپل ځان لا ومنهم مقتصد باز دینه درمیانه پادي شو ومنهم سابق من الخيرات باذن الله باز دینه مخکې دونکو پني کوګي به کوم دا لا ظالم لنفسه مطلب دا دی چالي مې کو او ځال بس پټو ساتو وي شیخ بری د خپل پټه بهتري دا چا چابانې رد نه کوو ره زما چا کې کار نهشته چا لا د غوا نه پ در مییانه پهې دا هې پاتې خپل کلی کې او محله کې مسله وکړه بعضې سابق کومبل خیراتې ب الله دنیا ته رااز او رسې د نن ارځ کې د نوورستان غروونه وګوره پهریبانې شي خلخورران زنده بعد لیکلی دی دارنګې ځای په ضبانې ماراتو کې غوره سودی کې وګوره ابو زوبای کی یو ز یو شار جاي کی لندن کی لندن کی دریو جبو کی د شیخ القران رحمت الله علیه شاګر درس کوي نذیر ډاکټر نذیر اکبر سیو پانګری زې کی د قران درس کوي پردو کی و پوښتو کی د دریو جبو کی درس کوي او ډاکټر نذیر اکبر او شیخ تیر د کلا کلا ټلیفون کل کی کلا خطر او لګي چې دومره انګریزان مسلمانان شوه د قران در ورو دومره زنانا مسلمانان علی او دنیا د دې شوال قران رحمت الله علیه غواظ ورسیده سابق بالخیرات باذن الله هغه زانه وقف کړو مالی وقف کړو د دا الله د دین لپاره ذالک هو الفضل الکبیر دا هم دا غرواله لوی دی جنات داتینین تن تن تیار شیوی زیبا غیتا یحلون بیا مین صویرہ اچولې شی په دې کې د باوغان نامین ذهب دزر ولو لو, لو اعمال غری باوغان ورته اچولې شی زکا دنیا کې دا غریبې یو غړې وای مېله کې چرتاغ سي و پسل روپۍ باندې دراډو غړې په شاندو آغه چې کله رې لاړ درغا کې مسلو کړه هغه تی ماته کړه حالا ورته باوغان وای چې ملغړې ورته وایم ولی بازو فیا حرير جامید دي با په دې کې د رې خمووي د غریبې یو واسټاټې هو چا د 50 پېټر روپۍ باندې راستې هو ها شو شام کولا مسله وکړه دربار ته لاړو آئی که منجوران راګیر راگیر کا تیتیو شلاؤ اللہ و اللہ در ایخم و جامع ورکی وقال الحمدللہ اللذی و آئی با لائق دستائن بے اللہ اغزاد از حبان نالحضان چلر اکر زمگن غمو سمر غمو دنیا کې ان ربنا لغفورن شکور یقنان او زمگن خامخا بخون کے قبلون کے دامل دے انسان اغزاد حلنا حل دار المقاما چرا دنیکنو منگا کور دو سی من فضلی دف پلی محربان لا مصافیا نهسبب نه برشي منته پهې کې سړی وال واللا ی مصافیا لغم نه برې پهې کې منته خګه واللهوينا ک فروا کسان چې کفرې کړیله همدي لرانناروجهان نماور د لا ی غضالې پصلبان شي کولی پهديبانې په ی مووت چمری شي ولا یو خفهبان کذالک ان جی کل کفور دا رنگ بد دور کو هر ناشکرتا وهم استریخون دیو بریاد گئی بدی کی وای رب بنا ارب زمنګ اخرج نا وبش منگا نامل صالحا چهملکنی غیر الذی غیر دا غنا گنا نامل چم من عمل اولم نوام میر کو مولی عمر مینو در کړی تا اسوتا ما یتدا کرو فی اشفنا ریسط پای کې ډیر پنا غسته وو عمر مین در چا من تذکرا چاچه پنواغستو جااکم النظیر چاچه پناغستو آوی پاکی پنواغستو وجااکم النظیر را غلطا سیر اونکے فزوقونو سکی فمال ازوالی بین من نصیر نشتی ظالمان اللہ سو گمدادی ان الله عالمو غیب السماوات والارد عالم بکل شین ہو الله یقنن اللہ پو یرے پو بھٹو دا اسمانو نو قسم کو باندی یقنن اللہ پو یرے پو والذي لا ذا تجعل لكم خلفاء في البلاد چې ګرځولې تاسو دې وبلارو استفادي کیدونکې په دنیا کې پامن کفر اچاجې کوفر وګفاله کوفر هو په د باندې صدا د کوفر دلاله ولا يزيد الكافرين ازياده کافر لرا کوفر د دې پني ضرورت د مگر غصا ولا يزيد الكافرين كفروا من لا خساره ازياده کافر لرا کوفر د دې ولرايتم مردو يا خبر راكيد بري قاوندان استاد واه که سامو باندې تدوناچا بليه ميندو نيلاي بيد الله نا ارونيو هاي ما تا ماذا خلقو من پیدا کړې وي پس مګي کي ها سر کرتاو غراتو هاي كانان کچھ کرتا ها جو ديكا سر کرتا وي راتو هاي سي کړيدي یاشتې دی لراسه برخه براس مانونو کې الله یما څخه برخه نشته دای د برای خاوندان دی الله یما څخه برخه نشته نو چې سره برخه چې تاسو برخه د نورې کول کنه ولې تیساره اما دین اوم کتابه یا ور کړې مګ دی د کتابه من تیمنه نو دی بقره دلیل دی دین بنی ایذ ظالمون باو باذ نه لا ګورورا بلکې واده کې ظالمان بازید باز را مگر وادي نه کیسال ایمان باز د مگر د دوکي یو بل سرا دوکي وادي کوي چې اځه مړه دازي به موري شي او دازي به پیر شي او دازي به درتا خانقامه لوشي او دازي به درتا کار ملوشي ان لا یمسکو سماوات وی شي کال لاټيږي اسمان نو زمیکن د زولدارو پریوتونه ولئن زه لته کې چې ریراوی غورځیدوالا راو غورځیدوالا ان نسکه او مان شټټینګ بنکي دي دوالو لرا منا ها دین یوتن مم با دی پا زبری خودو دا سوک بیٹین کی داوی د دا دول سکالو دوبا بیڑا یه رائیستی دا وی اللہ از مکاس منو نو تینکلی دی که دارا اللہ را او غرز این آغاز دول سکالو زوانو دو یول سکالو زوان یول سمی زوان آغی نشی او آغا ورطا پنج نشی چا ولی آو مشرک آوازو کی وې د یو لس کالو ډوبه بهړې غار کې رايستې ده ورته د یو لس کالې کې چې دا په دریه کې ډوبوا وې د بډېرو وادو او جنګ روانو نو هغه ډوب شو د یو لس کالې ډوبوا موډې ژاړل ډېر یاد زوي ځانو لا مسله راغې لوي ځان ورته ولې بډې تا وې تاسوکان چې زوي می دغه شان لال تباش جن تباش وادو نشه او بهړې ډوبه شې وې دا وای ښا وی لوی ځوان لاس ورکه تا کو او یو لسکال غر کې بهړې وی روچا تکړه نه دا یو لسکالا دله ډوڑې تا وړل لاسو یا کني کده ول لوڑا چا ول لوڑا دا یې روچا تکړه د یو لسکال ودوبه بهړې ورتواي یو لسمې ځوان دا, دا کله پیدا شې وې دا. دا دم محمد اسلام نامخې پیدا شې وې کنا رسو ویندا خصوص د نبی اسلام په نو کې پیدا شې وې وې چه دیکلاناو نو بیا چا برا چا کار کارو دخل کو آجتون بچا سر کول وی پلانی ویلی وی چا غنو چا بکارو وی پلانی ویلی چا غنو چا بکارو وی خودی نو چی خبر بوزی بوزی پا خدی بان خبرو دری دا از دی مدار یو اللہ ده دا اولیاء اس نشی کارو اطول آجز یو اطول محتاج دی اللہ تا کاللاز مک اسمانو نه گرزی نو اسو گی نشی تنگوالی دا یولسه مزوانی ایا لوی, لوی زوان هغه چې کله وفات شو یو ظالم دا غزر یو کار کړی دی چې کله هغه دفن شو په قبر کې او لوی زوانې په قبر کې دفن کړی دی نو زالم راغله او هغه ظالم دا غ قبر کانسټی دی د لوی زوانه غاډو کې راغستو تجلی ته غرزو ولې دی هانه چې لوی زوان خلک لټا کړ اور کولې دی زالم له سزا ولې نه ورکوله د قبر بیزتی حرام ده ناروا ده قبر بیزتی باندې کی دا کار خود بیخی سم را کړي کړه دې نو د لټا کرا ولی نو ورکولا تا کرا به ورکې په غځې کېلې ونه کړه بهو چې ته زمادو کی ولی دجلې ته غرزې بل دا چې لوی ځوان باندې مرګ راټنو د مرګ ځان ولی نه خلاصو ني شي خلاصو ولی ځان د مرګ نه شي خلاصو ولی دا یو ير داولیاو بیزتی کوي وېمن داولیاو بیزتی نه کوي داولیا بیزتی هغه کوي چې داولیا وډو کې من دا ولیه وړو کې نه خرڅو نن مسی اعداد نوسیې نه ځانید دروغ نوسی کړی منګه پیر بابا نوسیو د کاکا چې نوسیو د پلاني بادشاہ چې نوسیو نو داګه ټوکی خرڅې داګه په قبر باندې ناسه منجوړ دی نو داګه پاډو کو پیښې راټولې دو د دروار منجوړې ما نو ډوکی ولټول خرڅ کړل منګه ولیه د خپل قدر کو دالیاو د خپل خارې کې چاراوې داګه به منګه په قدر باندې لاس کېونی او مونږ دې زد وګو مون خوای شاولیا عزت منني خو حاجت نشي سر کولې ها او اوبو یې اډو کې خارځي منجورانی به غوخه ولا خارځي کې اډو کې ولا خارځ کړهل ها قبرونه ولا خارځ کړهل ان امسا كهما من احد ان امسا كهما من احد من بالهين دي باندې کې دل را يوتن پس د بري خدود الله نه انه کان حليمن غفور يقينا الله بخون کې قسمون او خوڑل پا لا بانی پاک قسمون او لئین جا اهم نظیرون کرا غی دی تیرون که خا مقایشی با احدا من احدا لومم دیر پایدائی یو داد ووڑلونا دو دو یو دومتونونا کشر منگ تا یو را قسم پخده منگ با پایدائی چو منگ با پیمان راوڑو فلم ما جا اهم کله ار کلچ را غی دی تیرون که مازاد اوم اللہ نفورا زیادن کدیل را مگرن استقبار انده وجه دهان دا غرد گرنلو نفذ نکه که و مکره صحیح تدبیر ناکارا ولا یهی قل مکره صحیح او او گیرا ناچه تدبیر ناکارا الا بی اهلی مگر پا حل دادا پا حل انظرون آده انتظار نکه مگر تری قدرون بنو تا ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا تری چر بنمو میں تریقی دا اللہ رب تحویلا چاری بانو مین تریخی دا اللہ نراوڑی دلو نباو آوڑی چی پبل باندی واشی نبی بدل کی اولم یسی رو آیا نگردی بزمک گیچو گوری سرنگش آنجام دا پکوانو وکانو اشد منهم قواہو زیاد دین پتاقت کی وما کان الله ندی اللہ لیو جزہو چی آجیز اکی دل را سشے فسماواتی ولا فلار براو نخکتا انہو کانا علی من قدیرا یقنن دی اللہ پو قدرت والا wala yu'akhidhu Allahu an-nasa kichri ni wala khalak bima kasabuu sawdana amalun hudai ma taraka al-azhariha nabiy ubresh pom maghda zunaki bandi minda badin yuwandu wala kin yu'akhiruhum lakin uskaydi la ila ajalin musammani ti muqarririta fa iza ja ajaluhum kala chira shinita di bish ka lae pabandi gan wan سورت کی ایجز دا نیکانو با نگانو ذکر کاؤ چو ٹولا عجز دی اللہ تا سورتی حسین ترتیب کی اشفاق دیرشند دی او نزول کی یو سلوی اختم روز تو دا سورتی جننا نازل شوی دی رابت دا دی سورت دا مخی سرا پگن واجو باندی دی یو هر کل آج مخ کی صورت کی چوالی سیاد کې ذکر کلل اولم یسیرو فی لارد فی انظرو کی فکان آقبت اللذین من قبلهم فقوانو سر اللہ سوکلل سنگ سزاگانی ورکڑی نو دی صورت کی نمناد صاحب یسین دا قوم ذکر کئی چی داقا دا قوم سرم اسا عملو کو دیو جنام متصلی ورپسی راوڑو بلا وجا مخی سورت کی اس بات دوحیدو پا اقلی دلائلو باندی ندی سورت کی اس بات دوحید کئی پا دلائلی نقلیو پا دلیلی بسாஹيبیا سینا یا هر کلا چې مخې صورت کې ومه یا کی ویلیو الّذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير د دوه ټالو حالت ذکرک آ بیا د مومنانو د اجر زیګری اوګا نو صورت یو لسمه یاد کی بووی انما تذکروا منی تواز ذکرا وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم زیری ولار کا با جریذت من باندې دیو جنا ور پسیاراوړو امتیازاد د صورتو دا صورت ممتاز دی د نورونه پذکر دا, دا ونی هغه شنی ونی چې ورته خيږي دارنګي دا صورت دا ممتاز دی د نورونه او واکهاب صاحب ياسینا دارنگ ادا صورت ممتاز ده ده نورونا پا اعلان ده جدائه ده مومنانو او مجرمانو خلاصة ده صورت صورت کی دلیلی ناقلی پا واقعات سای بیاسین او حقیقت انسان او او دی انسان مذکر کی اوالم یره انسان اننا خلقناه من نطفه او بیا درې زلا لفظ سه ها دنیا د بیراد للی پسې ها د دنیا نه دتلی للی پسې او د قبر نه پورته کی دلی پسې دنیا د چرالی له یو چغدی والا چیزی خپل بروازه پاتشي چ راپور تکيږي او چې غوښه به وي د انسان د یو سحت کې نه پیداې نو سلتم رب تکبر کې یاسین اے انسانا والقران الحکیم شاهد قران د حکمت ناډک ان کلام مینه المرسلین یقینن تو خامخادرې قلیشونې الا صراط المستقیم فلا انی غبانی پیغمبر تا بیداري صراط مستقیم مانځي کې اهدن صراط المستقیم پیغمبر تا بیداري راتاو خای او پیغمبر تعالی کتاب را لې غلېو چاته قران ته کې ناشتي راتللې دې د غالب مهربان با چاته دربوي له دونځه را لیده پارچو يرې یو قوم ما اونځره باو ما چې ندی راولې مشران د دې بوم غابیلون ندې دی دینه خبران لقد حق القول وبداه سراله يدلیدوېنا دا جواب الاكثر هم بزيادت د دې باندې بوم لا ایمینو ندې ایمان نراوډی انا جانا بشکا غرسول مې په سټونو د دې کې اغلال نن کړایې تو کو نا په یا الهل افغانی نو دازنو تاړندي په مخ ماونه نو د دې ستونو په شالو لې شي وې دې و جهالنام امبینه دی ان صده آن گرزوله میره مخی ددی تا بانده و امین خلبه ام صده آروسو ددی نبانده فا اشین هم پڑکڑی میره دی نا فا هم لایو سیرون ندهی نلی دونکی دی حق لارا حق نوینی بانتی مخیتان ده وروس تزم ده آه حق ورده ده دا سرانخکاری دازده که ده دا دا عمل گنده و و سواه ان علی امبرا برده باند دی بانده یا یره دی لرا لا یومینون د ایمان راوی ان نمازون زیرمانه د وا ذکر یک ان یره تو اسو غوچتا بيداری کړي د کتاب وخشیار رحمنه بالغیب یریګی د مهربان با چانانہ دیدان وبشرو بمغفره دینا زیر اور کا دلراپ بحنا واجرین کریم واجر عزت من باندې ان نحن نو اله الموت بشکا منګا جون دی کومونو لرا نہ موتا بیان دی ویل پکار نہ اله حیا نہ اله حیا دو جو ان دولارہ وانا ما قدمو